din credincioși, așa cum bine știți, astăzi că pe Sfânt Ierarh Nicolae, Mare de Divinului. De asemenea știți și acest lucru că după Maica Domnului, cel mai mult credincioșii noștri îi cinstesc, este Sfântul Nicolae. Deci sunt Sfinți mult mai mari și Sfinții apostoli sunt mult mai mari decât Sfântul Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul și dar Sfântul Nicolae se bucură de o mare popularitate în masa ortodoxelor. Chiar și la și am observat o mare evraudă la Sfântul Nicolae. Și de ce nu mi așa de mult? Și de ce în România și peste tot, nu numai în România și în alte țări ortodoxe, un sfert din bisericii orașelor și statelor poartă ramă Sfântul Nicolae? Pentru că Sfântul Nicolae este foarte apropiat de oameni. Pentru că el în viața sa a făcut multe minuni și a protejat pe omul sărac și înăcăjit. A fost tari milostiri pentru bunătatea și bândeza Sfântului Nicolae, pentru milostenia Sfântului Nicolae, pentru multe și marile sale minuni care le-a făcut spre binele celor săraci și a poporului lui Dumnezeu, se bucură acum în cer ca și pe pământ, e o de deosebite. Așadar, iată motivul pentru care o simțim în mod deosebit și sunt atâtea biserici cu Hramul Este un sfânt al iubirii, al milosteniei și are milă de tot omul și sărac înăcât. Sfântul Nicolae s-a născut într-un oraș mai mic numit Patara, în Turcia de astăzi. Era singur la părinți și avea un unchi, un moș, care era E gumer, stare, la o mănăstire și a ajuns că nu știe pisca. Că atunci, mai marișor, s-a dus și el la unchiul său, la moșul lui. Apoi s-a dus la Ierusalim să se încheie la Sfintele locuri. Și a stat vreun an de zile acolo, la Mântu Domnului și mai ales în mănăstirea Sfântului Sava. și a dus la alte mănăstiri acolo. Și a primit un semn de la Dumnezeu să se întoarcă înapoi acasă, în patria sa. Și venind pe cale, de acolo, de la Patara până la Ierusalim, se merge, jumătate de zi, dacă nu mai mult, cu corabia. Și a avut o furtună pe mari Să toți credeau că mor. Să ne ferească Dumnezeu să fim într-un vapor care este amenințat să se nește din mari furtună. Și ei mari care au mers cu vapoarele, își dau seama ce lui Dumnezeu este aceasta și câte frică au biețit oamenii când sunt cu apa până la cât. Și n-ai un a lerga. uscat nu este, nimeni n-are ajuta, vântul bate complet, valul se ridică la 10 metri, moarte i sigură. Ei bine, toți plângeau în corabia aceea, gata ne necăm. Și atunci deodată Sfântul Nicolae, este prima minuni care a făcut-o el, a căzut în genunchi și cu mâinile ridicate în sus s-a rugat și în timp aceea marea s-a liniștit. Și toți au căzut în genunchi în fața lui, de bucurie că le-a dat Dumnezeu un sfânt să liniștească marea să le salveze viața. Și-au ajuns înapoi la satul lui și apoi s-a dus la mănăstirea moșului său și iată odată a auzit un glas. Nicolae, dacă vrei să te mântuiești, aruncă-te în nevoința poporului. Și înțelesul nostru, el a fost chemat în clipa aceea să se arunce în slujba mulțimii a oamenilor, dacă voiești să dobândești mântuirea. Nimic nu-i mai greu, dar nimic nu-i mai folositor de suflet decât să spăvești pe Dumnezeu și să ajuţi la nântuirea oamenilor. Asta o face și pentru lucrurile, cât se poate. Se roagă și pentru ei, când bate cineva ne în uşă, lasă rugăciunea să îl ascultă, la seama preoţii, îi dă câte un sfat, îi face o binecuvântare, pe cei de nevoi îi mânghii, pe cei mai mustră, pe cei care îi cer spovedanii, preoţii și mănăstirile, atât că se poate, s-aruncă nevoința poporului, încearcă să ajute poporul. Ce-ar face România fără aceste 200 de mănăstiri care mai sunt azi în funcțiune? Ce-ar face poporul? Unii te-ai duce, afară de preotul satului, că la Dumnezeu și acasă doar să crezi. Ori mănăstirile au un rol deosebit în viața țărilor ortodoxe și în țara noastră. Așa și Sfântul Nicolae a zis dacă trebuie să mă arunc în nevoința a poporului în că trebuie să slujesc pe Dumnezeu în lume. Să ajut la mântuirea oamenilor. Și s-a gândit el, dar unde să mă ascund? Deci am să mă duc în altă țară, altă parcă, alte provincie, mai de Ca să scăp, el a făcut ca om. S-a smerit, nu ți minus vrednic, să fiu păstor de suflete. Și, ca și Iona, a vrut să se ascundă. S-a dus într-un orășăr, la o distanță de tot din mare, numită Mira, Mira Lichiei, un oraș mic, nu știu dacă mai este astăzi acest oraș Mira, la malul Mării Mediterane. și mergând de acolo se pregătea să intre, era în zori de zi, noaptea a mers pe jos, singur rugându-se, să intre biserica orașului și să se închine în ea, când pe vremurile, în toate bisericile de la țară și la orașe, se băcea trenii la mediu nopții, și mai ales la orașe se facea liturghii se slujba din noapte ca la mănăstiri. Dar și se întâmplă asta, ceva care el nu știa. Murise episcopul orașului Mira și s-a rugat poporul, Doamne, dă-ne un păstor bun, Că iată ne-a murit păstorul. Și unul din ei mai vrede și auzit în vis acest glas. Mâine dimineață, în zori de zi, dușeți pe la biserica din un oraș din Mira și care va intra din în întâi în biserică, la va fi episcopul vostru. Și intră în Sfântul Nicolae, în catedrală, în biserică, să se închine. a început el să facă cruci, maltanii, să se roage, dar cât se va și o să din pânză, care va intra întâi? Și a intrat el. L-a să se închine și tot s-a pus mâna pe el. Și l-a luat pe sus, de el vrea fugă. Tu să ne fizi și părinții noștri. Dumnezeu așa ne-a poruncit: Cine va intra întâi în biserică, din bărbați, să fie episcopul nostru? Ei, te te-a dat Dumnezeu? Nu știu nici cum de chiar, Nu știu cum e Și l-au luat cu sila. Și l-au dus la mitropolitul locului și l-au făcut episcop și s a făcut cel mai mare episcop și mare frugător de ca nici unul altul de la Hristos în și aproape pe toți i-a trecut, prin darul fașelii de minuni. Așa a fost prins de Duhul Sfânt cu mâinile oamenilor Sfântul Nicolae. Că nu se poate un om, cu viață îngerească să stea în pădure, să se roage. tot se roagă. Dar aici, ca să fie episcop și păstor, trebuie să fii nu numai rugător, și făcător de minuni, și nu numai atât, și tare în credință, și apărător al ortodoxiei, și îndrăsnesc, și curajos, și tare în rugăciune, și minostiv, și toate faptele bune trebuie să le aibă un păstor. Astfel, nu poți să fie păstor dacă una o face, trei nu-i mai fac. Oare acești oameni sfinți, numai Duhul Sfânt e ales, nu oamenii. Episcopii sunt aleși de Duhul Sfânt, să știți. Mai sunt și oamenii, dar tot insperați de Duhul Sfânt. Însă Duhul Sfânt e cel care spune să fie sau să nu fie. Și acolo, sunt Sfântul Nicolae, păstor de subiect mulți zeci de ani, până la bătrânieții. Părul și-a dat Duhul în lui Dumnezeu. Iar despre minunile Sfântului Nicolae, E greu de spus, că sunt multe. Doar câteva o să amintim. Ei bine, a ajuns episcop și primului lui lucru avea milă de săraci. Când înșeapt de la milostenie viața ta și că rugăria și căsnișia și aheria și preoția cunoște cu milostenia și cu rugășiunea, ai început, cum se spune, ai călcat cu dreptul. Așa și Sfântul Nicolae. Era mare și puternic în rugăciune și foarte mirostiv. Numai câteva cazuri subășitări. Acolo în oraș era montată și mulisă femeia și avea trei fetițe. Și erau de măritat, și știți cum e, cei care aveți familie și copii. Și nu le lua nimeni. Și el sărat, nu avea nici unile, și tot ruga la Dumnezeu și aștepta mila lui. Și ea trumit Dumnezeu pe Sfântul Nicolae. Și ce bățea Sfântul Nicolae? s dus de trei ori până la casa, pe o străduță și pe geam aruncea o punguliță cu bani. Banii de atunci erau toți din aur sau argint. Și valoreau foarte mult. Mă un timp Sfântul Nicolae prin Sfânt și ea. Am dat niște bani ca prima fată să se mărize. Ca să nu cadă în păcat. A trecut o vreme, iar noaptea, mai aruncă o punguliță cu bani. După un timp, iar și-aude, că și-a doua fată s-a căsătorit. Apoi vine și o și pe a treia. Și a spus, stai sunt. Dacă mai veniți, omul acela care mi-a dat mie bani, a să stau de până. Văd, nu pot prinde. Cine ești acela care are milă de mine și de fetele mele? Și a vrut Dumnezeu. Și a treia oară, omul acela cu fetele s-a luat după Sfântul Nicolae. Fugea și Sfântul, dar mai repede fugea omul. Omul a lui Dumnezeu. Cine ești, ai milă de mine și de copiii mei? Și l-a prins și a spus, eu sunt Nicolae. Dar te rog să nu-ți spui la nimeni că s-a făcut bine acesta. Binezi că și sfinții fac milosterii mai mult decât păcătoșii, Dar și ei se să fie văzuți ce știu de oameni. Fapta bună se face în taină. Fapta făcută cu laudă, e aproape toată o pierdem. Așa încât, iată un alt milosteric. Altădată a fost să De acolo, de obicei, a Turcia. Treții din noștri turși au ocupat, după 800 de, de ani, aproape 1000 de ani, au ocupat Asia Mică, unde era cea mai vestită patria Ortodoxiei. Ei bine, a fost dată sechete. Și murim oamenii de foame. Acolo nu -i. ca la noi recodă. În România este dai. Dacă ați fi văzut și alte țări, noi am mai văzut și alte țări și nu așa, Se vedeți că nu mai stângă și piatră. Nu torne apă în fiecare zi la plantă, nu se face nimic. Apa din mare știi ce se arată. Ei, bine, ce să face facă?" Nicolae. Mă mi-a de Fa! A văzut cu Duhul că era pe mare În Marea Mediterană mergea niște corabii cu griuri. Îi dușea uneleva să le vândă la preț cum, cum știți cum face negustor. S-a dus, a mers pe apă ca a fi uscat. Îmbrăcat în desminte, în odălge, cu crucea în mână și a oprit corabia. Și o cârmuia cu mâna sa, o îndrepta către orașul Mira, că era nu departe, la un kilometru, doi din Marul Mări. Deci veniți aici, că mare lumea de foame și înscarcați griul vostru aici că vă dăm noi bani. Și așa a chemat poporul și a luat fiecare greu și a salvat din mar. Alte minuni, multe, care, i vreau să le amintim, dar mai amintim doar una, două. și vremea aceea era un mare eretic numit Ari, care spunea și hulea pe Hristos în că spunea că nu este Fiul Tatălui. Alte hule nu le mai amintim, ca să nu ne intre Toți cap toate străcăciunile Și s-a făcut, așa a numit un sinod, atunare de trei și sfinți părinți, într-un oraș numit Nicheia, nu din partea de Constantinopol. Și s-a hotărât acolo la sinod toți sfinții părinți, iar așa Sfântul Nicolae, a hotărât că acest eretic sau septant, cum ducem noi azi, arie, să fie blestemat și dat anatemi, adică a dat diavolului lui de viu. Și când discutau ei acolo și arie era foarte rău, și se lupta cu toți cu cuvântul, bineînțeles că el a redreptat. Și Sfântul Nicolae, cât era de blând, i-a tras o două pane. Toți s-au mirat, acest episcop așa de blând, a lovit pe acest eretic, culitor, l-a lovit cu pan. Sfântul Constantin Germaniș, cu sunt erau de față și a spus, nu se cuvine unui episcop, să bat. Și l-a pus la temnice. Sub clăzirea aceea de la nișea, era un fel de temnice Și nu se cadă. Ce s-a întâmplat? I-a luat și Evanghelia de mână și Sfântul Romofor, care îl vedeți că stă în jurul gâtului la episcop. Și noaptea, Sfântul Nicolae era acolo și se ruga cu rugăciuni de foc. Și de afară a... oameni ce s-au de aici și sub sol, cântă niște înger și afară. Cine cântă aici? Și auză și împăratul. Și a doua dimineața, când a deschis ușile Sfântul Nicolae era din nou îmbrăcat în de aferești și avea Sfânta Evanghelie în mână și omoforul. Și s-au smerit toți și s au cerut iertare. Iartă-ne Sfântul Nicolae, că tu ai avut dreptate. Și bine ai făcut că l lovit pe eretic, care hulește dogma ca a Sfintei Trăine. Vedeți râvna Sfințelor? Și minosenie, și bunătate, și gândete, și smerenie, dar când e vorba de aparat ortodoxia, și hotărârie, și tărie, că dacă un om așa ai, tu o leacă, eu o leac, lăsăm, mai lăsăm, mai mâncăm împreună, mai dăm câte un pahar așa, și gata, ne-am împăcat. Nu se poate face așa. Nu vedeți acum în toată lumea se vorbește, nu mai e voi să vorbește, toate secenii sunt lucrați cu noi deși. Dau un loc cu toții! mâncăm la un loc, cântăm la un loc, murim la un loc și iar la un loc. Nu se parte. Asta vrea să se facă acum? Să că bineînțeles. Nu mai e nimic da, zici, gata, ortodoxi, actori, sectari, i-adunăm la un loc și Și Cine gândește așa, este el însuși eretic. Așa încât iată Sfântul Nicolae cum a apărat ortodoxia și cu rugășunea și cu cuvântul și cu minunea și cele din urmă și cu palmă. Mă și așa. Ce să faci? Dacă intri în cazul un sectan și nu se dă dus, dacă îi dai -o două, ierta să Nu ni se Dar acolo unde trebuie să-i dai. Și când trebuie. Că nu se face. Se simte în casă, se prostească copilul și Și fiți atenți, că acum cam așa suntem. Altă dată Sfântul Nicolae s-a rugat, era sește. Și cu rugășire a adus ploaie din fața Pământului. Și multe alte ne a făcut Sfântul Nicolae. Iar una, iarăși, ca să nu uităm, să vă amintim. Sfântul Nicolae a salvat de la moarte trei voievozi, cum a zis și trei generali. Au fost spăriți la Sfântul Constantin cel Mare, el era împăratul. Și a fost spăriți la împăratul Constantin că trei voievozi cu tare, cu tare, cum îi cheamă, vor să facă complot împotriva împăratului, să ia tronul. Și el i-a aruncat în să, nu era adevărat, Erau o cum e și acum. Mai mult clevetirile, îți mai ascultate, decât adevărul. Ca și astăzi ca așa întotdeauna. Și a fost aluncați în închisoare. A doua zi trebuia să i tai capul, atunci nu era ca Cap Capul jos și gata. Ei se rugau tare acolo. Și au zis că este un Sfânt Nicolae și face minunțe și se rugau, Sfântul Nicolae, primește la noi, Sarașii, trei oameni, trei boivozi, care iată mâini, ne tai capetele. Să ne salveze Dumnezeu, că nu suntem vinovați. Iar dacă nu fie vinovați, Dumnezeu să ne dea imos. Sunt Nicolae cu Duhul, așa sunt Sfinții, nu nevoie de telefon și faxuri și cum e acum în model. Nu, Sfinții știu pe de rost ce se întâmplă la mii și mii de kilometri. Sunt Nicolae știa așa. Și s a făcut? Ce nu vă imaginați? A apărut noaptea la Ierbea la împăratul Constantin. El dormea și l-a deșteptat. Împăratul Constantin să nu omor de cei trei voievozi că sunt nevinovați. Și a dispărut. S-a scurat împăratul, uite, în încolo, Ce nu a intrat aici. Nimic. Portare, nu intră intrat nimic. Iar s-o Iar o a auzit. O bine, Sfântul Nicolae, iar o s-a dat la somn. Și i-a spus, să nu omor de cei trei voievoți, că nu sunt vinovați. De trei ori. Și a zis el, este ceva aici. Și dimineața când era hotărât să-i saie capetele, deodată a apărut Sfântul Nicolae. Așa că trei sunt nevinovați. Și așa i-a salvat de la marge. De aceea Sfântul Nicolae, așa cum știți cu toții, este protectorul familiilor și a tinerilor fetei, în special fetele, care mai greu se mărită, să-și ar ajutorul Sfântului Nicolae, protectorul caselor. Sfântul Nicolae protectorul copiilor care se nasc. Cine nu știe, am văzut și în Occident, că Sfântul ziua Sfântului Nicolae, chiar la catolici, că ei de jos, au credință, chiar aproape ca noi. Să așa de și ei, și toți pe Sfântul Nicolae care nu un Sfânt ortodox, nu-i dar îl șințesc ca pe cel mai mare spun, și aduc cadouri la copii. Toate orașele, toate satele sunt cadouri și ți-a adus Sfântul Nicolae un cadou. Ei păi bine, să avem și noi oarecum această tradiție, să-l avem pe Sfântul Nicolae protector al copiilor care-i nașteți, nu al celor care-i omorâți, să ne iertați. Vom dați-o și de ce am născut și de ce ne-am zmentit și câți am omorât și de nu ne-am plăcăit. Și va fi greu? Foarte greu. Nu știu dacă va mai apărea Sfântul Nicolae în șeasul judecății noastre, înaintea lui Dumnezeu, ca să ne mai salveze. Așa încât să aveți că Sfântul Nicolae și protector al caselor și elor care aveți familie, ei cel din tâi protector după Maica Domnului, Sfântul Nicolae, apoi al fetelor și a și a tinerilor, apoi al copiilor care îi nașteți, dar Sfântul Nicolae și protectorul și elor din închisori, întotdeauna... Se știe când cineva are proces și nu e vinovat, dacă e vinovat, faci din recunoaștere, se merece și cerezi iertare, dă apoi și-ai furat și nu știu și gata. Dar dacă nu e vinovat, apelează la Dumnezeu, apelează la Maica Domnului și la Sfântul Nicolae și vei vedea minunile sfinților acestora. Iubis, frate, pe scurt, cam asta ar fi viața Sfântului Nicolae. Un sfânt al minunilor, un sfânt al bândeției, un sfânt apărător al Ortodoxiei, un sfânt al tuturor creștinilor, mici și mari, bogați și sărași și ajutătorul celor de nevoi, copii, tineri, teșoare, călugări chiar, și mireni, să-l aveți la mare blavie. să-și ziua Sfântului Nicolae și care puteți să aveți râvnă, mai știți acasă este Sfântului Nicolae, cu evlavie și cu credință. Numai atât. să nu-și iei ajutorul Sfântului când ai ceva furat și ești ajuns la tribunal, dar tu ești vinovat, atunci te reții iertare, putește cu Cel care ți a dat în judecată și s-a stins toată. Așa că Sf. Nicolae la a adunit și-a dat Duhul mâinile lui Dumnezeu, așa cum Sfinții se mută la cele cerești și a fost înmormântat în biserica din orașul Miraliciei. Acolo a fost catedrala lui biserica, acolo a fost înmormântat. Și-au trecut anii, el a murit la anul 342, deci e mult de acum. La anul 1000, 1000 și ceva, au început să vină turși din Asia, din Mongolia, din China. au început să vină către Europa. Și ea au în Europa prin Asia Mică. Pe unii Irakul, cei Iranul, de astea acolo au intrat, că cam frații, sunt cam deolegeni, așa, păgâni, bineînțeles, și unii mergeau, tăiau totul și spândurau și se leau pe oameni să lepede de Hristos. Milioane de creștini au ușit păgânii și au ajuns și aproape de biserica de la Mira Lichin, unde era de Sfântul Nicolae, și niște preștiți s-au gândit și să facem noi, că nu în ieu și nu mai au și atâta mâncăierea aceasta. Și atunci niște italieni, care erau dintotdeauna creștiți corabieri, și care sunt și mai șmecheri, cum știți și dumneavoastră, așa, mă zic Ai, și aici, sunt Sfântului Nicolae. uite tu și-a venit, lăsăm corabia la malul mării, să vedem, nu putem noi să furăm moașterele Sfântului. Și așa s spune mai pilar de acolo în viață viața Sfântului, s-au stricurat ei în biserică, s-au făcut că se închină, dar văzând primejdia, noaptea au săpat mormântul, au pus mașterii Sfântului, Sfântul Nicolae a acceptat că, dacă nu vă ia, nu se ducea. I-a pus mașterii sunt întregi, le-a pus în corabie, je, noaptea, și-au plecat, i-au trimis mari să știți, Și-au și mers de acolo o săptămână de zile, dacă nu mai mult, nu era pe acuma toare, și-au ajuns în Italia la orașul care se cheamă astăzi Bari. Am ajuns acolo cu părinții Pleuba, acum chiar 20 de ani. Și ne-am întâlnat la mașterele Sfântului Nicolae. Italienii le-au pus într-o biserică mare, este biserica catolică, înainte, până la anul 1000 și ceva. Nu eram, eram o biserică, nu eram două. Dar cum s-au în două, de la 1000 și ceva? Ei bine, mașterea le-a pus sub altarul, cum ar fi biserica, și pe din lături se intră, pe două culoare, două uscări, pe o bală, la subsol și înăuntru este un fel de demiso, dacă d și și Sfântului Nicolae sunt puse acolo și se închină numele la ele și cei care se roagă cu credință au și anumite minuni și ajutorul Sfântului. Și noi ne-am închinat la și Sfântului Nicolae, eram patru părinți de la Sfrihăstria și s-a făcut acatistul în limba română, acatistul Sfântului Nicolae și ne-am bucurat odată în viață că ne-am atins de moaștere și de la Sfântului Nicolae. Mâna lui cea dreaptă, însă așa spune în tradiție și crede de adevărat, a fost luată pe ascuns. Mâna dreaptă, de la Cot așa până la degete, a fost adusă în țară la noi de niște români. Așa s-a întâmplat, nu mai explicăm cum, și este depusă la Biserica Sfântului Gheorghe, din piața universității, vis-a-vis -vis de universitate este o biserică a Sfântului Gheorghe, și mormântul Sfântului Constantin Brâncoveanu, cu copiii lui. Ei bine, acolo este mâna lui și a dreaptă, pusă într-un secreaj de aur de argint, care a să juge prin București, nu uitați, să vă închinați, și să-ți mâna Sfântului Marului, Eraș și Păcător de Menuri Nicolaui. Iubiți pedișoși, încheiem cuvântul amintindu-vă că să avem evlave la Sfinți. Rugășunile noastre sunt foarte slabe. Cel mai mult dintre noi primește Dumnezeu rugășunile pustnicilor, a feșoarelor, a copiilor nevinovați, a mamelor care se smeresc și plâng și în copii, dar. Și rugășunile sfinților din cer sunt foarte puternici. Când aveți nevoie, și necazuri, și ispite, ori paracrisul Maie și Domnului, ori acatitul Sfântul Nicolae, ori ne o zi de pot, ori făriți toate la un loc, ori de la cu tău, preotul din sasa, unii ești și ceri sfatul, ce se faci pariste, iată un necaz, iată o goală, iată o, ia -o primere, iată un meu ars casa, așa de toate. Deci toate să le facem cu binecuvântare și cu rugășune. Întâi apelăm la Mântuitorul Hristos, apoi la Preasfânta Feșoară Maria, apoi la Sfinții Apodurilor, apoi la Sfântul Nicolae și la cei la Sfinți. Și Bunul Dumnezeu ne va ajuta și ne va păzi. Să rugăm pe Hristos viitorul Lumii, ca cu rugăciune Sfântului era Nicolae, mare făcător de minuni și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne binecuvânteze și să ne ierte păcatele în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.